Bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd Karibu tena ndugu Muislamu katika halaka ya silisila ya kipindi ambacho twaangazia fawaid ya mwisho wa vitabu Fawaidul Jami'a fi khawatimul kutub na tuliangazia katika karne ya kwanza kitabu kilichotungwa katika karne ya tano ambao ni Adabu din wa dunya ya Abul Hasan al-Mawardi tukakuja katika karne ya sita, tukamwangazia ibn jauzi katika kitabu chake saidul khater na leo tuko katika karne ya 7 tunamwangazia moja katika wanachuoni ambaye alikufa na umri mdogo sana alikufa na 38 years old umri wake ulikuwa na ni 38 alipokufa naye ni mwanachuoni anaitwa ahmad bin abdurahman ibn kudama al-maqdisi alituachia katika maktaba ya uislamu kitabu hichi ambayo inaitwa Minhaj mukhtasar minhajul qasidin. Kitabu chenyewe amegaonishwa katika robo nne. Four quarters za kitabu hichi na ilikwenyewe ni njia ya watu ambao wanakusudia kwenda kwa Allah subhanahu wa ta'ala robo ya mwanzo amezungumzia bab, ambao ni robo amezungumzia ibadat. Ibadah ambazo wewe Muislamu unafakwa mwenye kuzitekeza, tekeleza. Akaja katika robo ya pili akazungumzia adat, ambao ndani yake amezungumzia ya ibadat. Yaani adat wal adab ambao Muislamu anafaa kujipambana navyo. Kisha katika robo ya tatu akazungumza vitu ambazo ni muhlikat, mambo ambayo yanamwangamiza Muislamu katika madhambi, imma ni kutoka kwenye shirka kwenye bidاعة, kwenye kabair na kama hayo katika madhambi mambo ambayo muangamiza mslim. Mwisho katika robo ya mwisho kukamilisha hii akazungumzia kitu ambao ni nini? Ambayo ni munjiat. Mambo ambayo wa mtu, yanamsaidia ya mtu ikiwa hatanguka katika mahlikati. Na mwisho wa kitabu Sheikhe alitaja mlango ambao ni muhimu ambao tunafaa tuiangazie. Anasema bab fi zikri sahat rahmatillah ta'ala amemaliza kitabu yake kwa mlango wa kutaja upeo na ukunjufu wa rahma ya Allah subhana wa ta'ala na hii ni husnu tasnif kwani maulama wanasema binadamu yasir anaenda katika njia ya hofu na raja na wengi katika maulama baadhi ya maulama wanasema na mwisho wa maisha ama mwisho mtu akimaliza amali hawe atayamilikia e, sana katika mlango wa kutarajia rahma ya Allah subhana wa ta'ala ndio mwisho huyu mwanachoni, akajalia hii ndio mlango wa mwisho anasema nahtimul kitabu tunamalizia kitabu hichi nahtimul kitabu bidhikri sa'ati rahmatillah azza wa tumaliza kitabu hichi kwa kutaja wa ukunjufu warahma wa Allah ya Allah subhanahu wa ta'ala wa narju narju bidhalika fadluhu kutoka kwa rahma ya Allah subhanahu wa ta'ala fadla yak ya Allah subhanahu wa kwa nini id laysa lana a'mal narju biha al'afwu kwa sababu sisi hatuna vitendo ambazo zinatosha na na kupata msamaha msamao Allah subhanahu wa ta'ala lakin naruju dalika min rahmatihi wa karami. lakini tunatarajia rahmsamaa uh, uh, um, wa Allah subhanahu wa ta'ala tutarajia uh, kuingia kwa pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa rahma yake na karami yake na hii inatokana na maneno ya mtume sallallahu alayhi wasallam alipoambia masahaba zake ya kwamba hakuna mtu wataingia pepo kwa vitendo vyake akawaambia wala anta ya rasulullah akasema wala ana illa an ya Allahu Allah wa fadhili yake kadk baada ya riwaya nasema is ila Mwenyezi Mungu yu atanistiri hata ni stiri ama ataniingiza kwa rahma yake atanifunika na rahma yake na fadhila yake na hii ambayo ali salatu wasalamu amepinga hapa ya kwamba amali kuwa haitoshi amali kuwa ni badala ya pepo amali yako mahamu ya kwamba we muislamu utafanya kwa vitendo hailingani na kuingia pepo bali hailingani na neema ambazo Allah subhana wa taala amekupa wewe katika dunia hii Vipi amba italingana na pepo ambayo ni yake Allah Subhanahu wa ta'ala. Anasema hakuna yeyote ambaye ataingia peponi kwa vitendo vyake. Yaani itakuwa ni mukabala au ni badal kwa vitendo vyake. Lakini watu wataingia peponi kwa rahme Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibn Taymiyyah rahimahullah na tajfaida anasema amal ni kama sababu. Kama vile mtu kuooa ni sababu ya kupata mtoto, lakini mwenye kuruzuku mtoto ni Allah Subhanahu wa ta'ala. Mtu kufanya kwenda kununua shamba na kulima zote ni sababu za riski lakini anaeruzuku ni Allah subhanahu wa ta'ala hivyo hivyo kuingia pepo ya kwamba hivi vitendo tunavyofanya ni sababu lakini anaikuingiza pepo kwa rahma yake na fadhila yake ni Allah subhanahu wa ta'ala ndio ikiwa mtu anadhani ya kwamba yeye anaweza vitendo za kumstahiki yeye kuingia peponi shekhe eh, Ahmad eh, ibn Abdurrahman ibn Qudamah al-Makhdasi anasema anasema fahadhihi al-ahadith hii hadithi ambayo kutajia katika mwisho wa kitabu hichi anasema ma'amadha karnahu fi kitabi raja tabashiri eh, tabashiruna eh, bikaramilahi alayna wasahhi rahmatihi na tabashiria sisi waislamu kwa rahma ya Allah subhanahu wa ta'ala na karamu yake. Na nahnu narju min Allah subhanahu wa ta'ala an la yu'amilana bima nastahiquhu. Tunamtaraju Allah subhanahu wa ta'ala asituamilie sisi kwa yale ambatu nastahiki. Kwa sababu ikiwa amali zetu tuna zinastahiki kuingia pepo bali ni ndogo na layu ya kwa mtu kuingia peponi. Kwa hivyo na hili inakuwa ni Muislamu kuzingatia. Na hili ya kwamba Sheikhe ameijalia kwamba wewe kutarajia ya, kutaraji ya Mwenyezi Mungu ndio musho wa kitabu chake. Hivyo ndio Muislamu wanafaawe ya kwamba hafanye vitendo kisha atarajie ya Allah Subhanahu wa taala. Wenye kutarajia rehema ya Allah Subhanahu wa taala ni wale mbaya kufanya vitendo. Si wewe ya kwamba hujafanya kitendo unasema Allah rahim. Allah ni mwenye Allahu La kutaraji rahma ya Allah subhanahu wa ta'ala ni muhsinin wewe utafanya ihsan hakika rahma ya Allah subhanahu wa ta'ala iko karibu na muhsinin wani kufanya vitendo na hiyo ndio ilikuwa ni faida kubwa tumepata katika kitabu hichi mukhtasar minhajul qasidin muslim wasiquri na vitendo vyake bali baada ya kutenda mema ni rahma ya Allah subhanahu wa ta'ala wa sallallahu wasallam ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabbihi